آغای چه کم دنو وی لیگو صدقاتو بسیب عمر رضی اللہ تعالیٰ وی صدقاتو بانی مقرر کن سو کن اونگا وقت که لکه دا پخینو کرای نگی دا رستو دا خلق و راستی لی دا پخینو کرای چه بز دا اسلام ترین پی جنیدان چه بس یا محکمې به ضرورت په کال کې او را راضي او تول کال تنخواه غانی ورغاو صحیح شو کنه بلکاو اس کرکټیان له مونږ تنخواه غانی دا کرکټیان دي زه دوی زاتنخواه غانی چای صاحب لگاول دي وای چې دا هلال کمیټې ته ختم شي او دا کرکټیان دي ختم شي په پاکستان کې وثل 55 روپۍ باندې لیټر شي دوی باندې دوه راتل شي کی نو په کال کې دومره دومره ضرورت راځي یاو لو جاکے او بل اڑکی اختر کی دیکھ زرورت راضی اور طول کال دی ترخاگانی دی کومیٹای دی اور ہر صوبہ کی کومیٹی دی دی صدر دی بلا بلا ایلہ ان سنن دی دی دفتر دی دی ضرورتی ہو زل رات دو بچ کال کی زل ضرورت راضی اجیر خاص بس سنی و بس خبر آخا دام دارن دیو طول امر دی لئی لگ خبر دموز روت کاندونو کال کی یوز اللعیز موزو ها دراج پیند دل را داخل فار امام حکومت مقرر نہ کچے دے محلی دا پارا لے ک پکار دا حکومت دنے دیوله چلا کپ کلی کی جمعتون پرس کا نور جمعتون ب من من بجباتون جوڑو مرکزی جمعتون سکی جوڑ کی پیند شپق دا جمعتون دی دی شپق امامان نی ددیل وطن خغان مو سکو پر کو دی تو وی چدی تا حق خبرہ کو وی لتا ښانه وستر غن سودوي اگر غریب ګوري استاد ها خبره کومه دغه کاغر زور شي غنم شي بي به غنم نه را لېږي نو ولې دا سلګه دی داوی فیصله خبره نه کیا غریب ګوري داوی غنم نه را لېږي ها داوی تماقوس زني چاليد له اوس مال زکات راکې نو ګوزل دا چې دا غونده خبره کومه بیا بلا کا مال زکات نه کی بل چالو ورکی ها خبره کول شي داغي بندوبست نشته دا بشته هلال کومېټه اکرکټو ګرګټیان لسر سر ورغی هغه لمیټ قرض کی هغه ل دوی د ټول پرانی دینو هغه خپل سره ډینګو کوم بلاته وای مړڅ کو ستس پداته او چلو ان موږ لا با دور راغی هغه هغه په دا خرڅی میټ خرڅی دا داخله دې عالم سم نه کوي کرکټ سم نه کوي بحث زم پرایوټ کوم بیا وسایشي لې چې بیا موږ طرفا غاڼه ورکو ګڼه پاکستان که چه کم محکاما آقا چه حکومت دا اندر دلان دیا کار نکی چه پرائیویٹ شی بیا کئی دا کرکت تیم چه تا غسطل غواری چه پرائیویٹ کتی ندا دیا پا دیو کی چه وصره و سپیڑا ور کشا با کار دا کار دی نو دا غیر نا تاثر دی پا کرکت پانی چه کمدنو لکه سزور ردت چه تا تنخاگانی ور کئی بز وقتی تور بنبی رسول الله کسان مقرر زکات تیمونو بش خپل تیمونو کنا بل پرات راجب ک زکات غونډيږي بس رجب ک وقتان مقرر شو غیلا وا هغه وا میاش مزدوری و پړه تا او بگرځل بس پسې زکاتونو پسې هغه له بيدیاری ورغړا بس بیا ورو کار ختم شو یول ازمه دا نه بیا دی له یول تور شو پاکستان بیت المال ته او پر اسامه رسېږي مال کې زمونږ د کلیو کاکانو کړو بیا دې تاسو کړي تاسو راته ښاوه یاغو ته دې دنيم زر روپې په خو خبرو دنيم زر روپې ورتایې دې ډریور دې سورا ده بیا کې کاکا سره زو ډریور وې دې ډریور دې سورا ده هغه ته دې 3000 روپې دې دې زمام مافقار نکي چې لا کته حکومت تاسو رالې دنيم زر را. او دې ډریور لا سورا ورکای 3000 نو دې نکه چې دا د دا کم داله پوره کیږي لا دا ریو لري درې زرم دا خپل سوراو دا ریو حکومت نه ورکول داولت د سکول او حکومت ور لري ور نه ورکړي دې باندې څه کور دا بیت المال نه وي خزانه کې پیسې نشته په خزانه خامار نه څه پیسې به کوم نه شي فقیل عمر زحول اولګت خیرات نه ولګي عمر د واپس راغ نبی عليه السلام د خبر ورکړې شو فقيله عمر چاوي لکه عمر فرمنور ملګریوم وکنه ورته وي زه خیل نبی عليه السلام ته ویل شو منع جمیل جميل ابن جميل زکات ورنکو او خالد ابن ولید ورنکو او عباس ورنکو د دریو کسانو باندې دغره راغله مرچه پکښل شې دریو کسانو زکات ورنکو ابن جميل ورنکو خالد ابن ولید ورنکو عباس نبی علیہ السلام ابن جمیل خو نکا زکا نور کئی کہ دے غریب اخرائے مالدار اکل اکا دے سکر مطلب ابن جمیل منافق دے ابن جمیل تا دے منافق دے دا غیات کریمت اشارتا وما نقمو اللہ ناغناہم اللہ و من فضل قفقا رسول صلی اللہ علیہ السلام فرمائل ماین خب ابن جمیل ابن جمیل بہتا نگرنی مگر دا خبره. ان او کان فقیرن فارما اللہ ورسولو دے محتاج او نو اللہ مالدار کو پیغمبري اللہ مالدار کو معفو القسباب او پیغمبر مالدار کو ماسا فل اسباب یعنی اللہ حکم کو پیغمبر تھا تو پیغمبر د مال غنیمت نائب الجمیل لثکر ور نبی علیہ السلام صلی اللہ وعدہ کری و وی ما ذکرتو الا زکرتا ما ذکرتو الا زکرتا کم زیزت زکر کئے ما غزتہ زکر کئے گی ما ذکرتو الا زکرتا زوانہ زکر کئے گا مگر تبا سرکی گی نبی علیہ السلام اللہ ربولیززق پلنم سر آغنم زکر کو فامہ خالد غور نبی علیہ السلام خپل ملګری معلوم دی ډایرک خبر نه کئ وی خالد خالد ترتل زیاته کې چې دا غنه زکات کړی زکات خو سړې غواړي د مال مملوک نه چې سړې د سشي سي مالکینو زکات یو غواړي زکات د خالد ترجی ته شي خالد چې کم خپل ټول مال نه غي فی سبیل الله دی کړي په موقوف کې خو زکات دی د مال موقوفه مالک او ټول چاله وړه الله له ورکه دیواام خالیت ف نه کوم تظلیمونونه خاال ده او زیاتې کو پهخالیت خ دې سااد را اوو دفی سبی الله یقینوه کپړي د د خپل ګې او خپل سامانونه ټول پهلارده الله کې یو طلب داې چې دغ ار ک کړړین و هغه سره تتنو پهست کې ې تهڅخواواړی چې او سوڑے پل حر سو وقف کی اللہ دا پارانو اگر زکاة منہ کئی دازمان امن چی اگر بی اسا منہ کئی او کد اگر در دنور مال مملوک وی غوان او گڑی بی زیوی اگر چرم چی گمدن زکاة منہ کئی وام الاباس اول چی ابباس سی نفایی علیہ ومسلوها ماہا دا زکاة این پا ماشون اول سر دوم را نورم پا ماشو زبا در دبا زب عباس پا زدر کما در دیست مطلب نید او دا چه که دیشی عباس پا اغا وقت یا مات نوی نکه اسی مثال با ما یعنی دا ورقولو چه سیزو ورقولو نا پا اغا خیم کی چه کمشه ورقول پا کارو او نبی علی السلام تداغی پتا وان نبی علی السلام دا زبوش و عباس پوش زبوی تینوالم دارا دوین دا شه نبی علیہ سلام دا عباس رضی الله تعالی عنہ نونه ایڈوان زکات غسته او د دې عمر تفا تنه دا نبی علیہ السلام ضرورت راغلو او غریبانان راغلو عباس شنو سمې چست زکات ورکای غننه ته مخیرونه زکات ورسره دبل کالوم راغلو ایڈوان سمره وړه ذرا او دو کالو زکات دې ترنه څه کوه واغسته غریبانان او ضرورت دې څه کوه پورا کوه هغه ضرورت دې پورا وعلیکم السلام وير توي صدا په ما و ماتوب دا ته ما څخه کړل اغه سره یو کال می ته دا مغه سره زراروان کال می ته نوم څخه کړل اغه سره بدی فکر مکه وای دینه دا مساله ثابت شوه چې ایڈوان زکات ورکول سری جزا یی اګه سری باندې مال و سره شي پیدا کنه او حولانه حول حاصلې مده او د غریبانو ضرورت ته سکه تو مجاهدین ضرورت ته ساقط طلباو ضرورت ته ساقط یا پکلي کې د غریب ضرورت ته ساق اوغتنه مخ کې سورګي زکات ورکړي نو سړی هدوان زکات ورکول د ضرورت مطابق جاي نه فہم لباس فیا لیا و مصلامه ثم قال يا عمر اما شهرت ولت تطب تنشتا ان رجل سن و ابي ستر ذ ادا پلار څنګه ویلا کده پلار میسل وی په شان چاوي دا پلار وی ستر په شان چاوي پلار وی نو بس ابا زع ما پلار د نوځو د دو سیمه سیمه واره رجل است نو ابيه هو نبي